Хліб, через хвилину можна взяти, тільки скажи чаша, де. Скоро ж смуток прийшов і обкинув думки з гіркотою, щоб так за це зерно продати. А тоді куди? Від неба кара буде. Мені і дітям. І хто виживе в селі прокляне катранників, місця собі не знайду, краще вмерти. Він закрив очі. І звісивши голову на груди, мовчить. Допитувач сказав до підручних. Борошна принеси. Вже почув Мирон Данилович, що ставлять і другий мішок. Не хотів дивитись. Але подужала примана. Бачите ще раз справжнє борошно, більшість його глянув. Крупчатка. З неї пекли праздниковий хліб, який звали в дитинстві. Папка, можна б сьогодні спекти, Вернувшися звідси. Ще ніколи за життя таким диким зориком, Нікому не чутним, проте безмірно пекучим, Не рвалася в душі радоба з'їсти хліба. Катранник задрежав весь І простянувся сухокостими пальцями Вже божеволюючи до відкритого мішка. Швидко ж і опав, Знеможено закривши очі, Тільки здогад проблиснув. Та підстроєно наперед мене погубити. Заморочилися думки від змори і виснаження. В очах стемніло. Він обвис, як гілка, що надломилася, і з'явіяла. Допитувач побачив, жертва півмертвою випадає з рук. А відзначив собі. Подіяло. З'явиться сам і проситиметься. Одночасно ж досада впихла бо примітив, на мить в очах селянина знов віджилося вічення, хоч враз сховалося під повіками. Отроходін подав нетерпеливий знак видалення кінцями пальців. Проведено хлібороба за двері, і через східці кинуту на сніг і його шапку слідом. Від холоду він очунюв. Тихо постогнуючи, врушився, як каліка, підводився потроху, спершу на коліна, потім і на весь зріст. Заточуючись, Похилив через площу від морозного повітря і снігу, де якого лежав опухлою скронею, швидко полегшило, біль притих. Мабуть, я приступив якусь межу, легше й зробився, все думав, казати жінці про допит чи ні? Помовчу, бо за мене душою болітиме. Додому брів під хуртовинкою, що вже зривалася. Почув розпа чоловік рик неподалеку, помітив на крик прямували інші, кожен один цем, не так, як колись гуртками єдналися, поспішаючи і знаходячись здогади про подію. Вже розсипано зв'язки людські і всяк понурим напрямком своїм простує з замкнутою думкою і відстороненістю серця, мов здичавілий. Рідко туляться в купу по два чи три чоловіки. Зібравшись, глядять мовчки, як жінка біжить, кидається серед снігові юто в один бік, то, зустрічаючи обмерзлу осечину, протилежний бік до хати і зразу відбігає, мечеться, як сліпа, одно кричить «Убийте мене! Убийте мене!» Не питаючи нікого, Мирон Данилович підійшов близько до глядачів, один з котрих пояснює Кажуть сусіди, що тут проходили, її сім'я в семакуху їла і стала примішувати бадилля на збиране з осені. Молодиця бликоти через силу наїлася і чоловіка пригощувала до зілля. Він їв. Хто знає, що з ним зробиться, може те саме буде. Чи не відвести її додому? Об'ється тут або скалічаться, як не замерзне на снігу. Одвести, А чого ж? От додому і все, раптом з настирливістю, несподіваною для себе самого, заговорив Мирон Данилович до глядачів. Берімся, поки не замерзла. Пішли на зустріч молодиці, до дерев, на розгородженому дворі, схопили її за руки в чотирьох і ведуть. Вона дуже пручається, повторюючи кричма, щоб зразу вбили її, ледве змогли довести до порога. Вже не розуміє, куди ведуть перейшли гурбою через сім і відчинили двері. Побачили біля печі чоловіка,